Kata Sharip, Al Syeikh Ibrahim al Bayjiuri, Rahimahullah Taala, dan fagana bilmu-mu di dalamnya, dan Mataliba sab'atan Nazamaha ba'duhum Fi qawlihi Zaidum maqama man taqal ma kamuna Man fakah La udma qadimun La hanah Adan ketahui olehmu, Ayyuhal mukhaatabu Adan ketahui olehmu, Anna lahum Bahawasa bagi mereka itu Ay lil mutakallimin Bagi ulamak usuludin Dia panggil ulama al-kalam Mutakallimin dia panggil bagi ulama mutakallimin ulama usuluddin huna di sini pada menyatakan aa, <coughs> ah, huna di sini pada menyatakan dalil bagi wujud aa dali bagi baharu alam aa yang menunjuk kata ada tuhan di sini Mataliba Isim annamu akhar Biber apa tuntuktan Sabatan yang tujuh ha, Mataliba Nasak dengan patah Ketiadaatan win Itu ha, hak segi nahmu lah ha, Annalahum huna mataliba Biber apa tuntutan Mataliba <coughs> jamak dan matlub Sabatan yang tujuh Agar panggil matalik yang tujuh Kita kena tahu tiak-tiak satu daripadanya ha, Dengan kita tahu matalik tujuh ni ha, Kita kenalah kata alam tu mesti baru Kalau gitu kita kata Huna nak tak mana ni Fi isbati khudusil alam ha, Sama ada arah jiri ha, Fi isbati khudusil alam Ha, di sini pada nak menyabikkan baharu alam ni, bila baharu alam, mestilah ada baginya yang membaru iaitu ada Tuhan. Bila orang yang mengatakan qidam alam, lazim daripadanya menafikan Tuhan. Ha, kalau itu kita nak isbahkan baharu alam ini, kita kena tahu tujuh matalif. Nuzama <Sul> Ia telah menazamkannya akan matalib as-sab'ah Ulih setengah-setengah mereka itu Setengah mutakalimi Mana dia mendatangkan dengan kalam syi'i Itu makna telah menazam Telah menazam akannya yakni telah mendatang akannya dengan kalam nazam Kalam syi'i uh, Nazama fi qawlihi pada katanya ba'dihim Katakan Zaidun Maqama Man taqal Ma kamunah Apa ada situ tu Zaidun Bukan Zaidun tu. Zaidun tu Kelimoh masdar Tapi dengan makna isim fa'in Dengan mana Zaidun Mana pertama kali Kita nak hukum Kata alam tu Bahru tu kita kena Isbak dulu di alam dengan makna jirim tu Ada za'id ada yang lebih Supaya kata diri kita Kita kenal diri kita Di diri kita tu Ada sesuatu yang lain Daripada diri tu panggil za'id Supaya warna Di diri kita ni bukan kena ke diri kita Diri kita ni Maknanya jirim Di jirim tu ada za'id Kita kena rasa begitu kita kena wiriti kata di diri kita ni ada perkara yang lain dia panggil zaid perkara yang lebih apa ha warna ah ha, tu dan gerak dia ha tu zaid semua tu ah ha, kita kena rasa gitu maka ha, isbakkan suatu yang lebih ah ha, di atas zat atas diri jirim tu tu satu patu huraian di bawah lah yang kedua nya zaid sanin zaid yang panggil Zaidun maqama asamma na p itu lah maya ada alif tapi di sini boleh kerana wazal syai itu dia buat alif tulis mim saja baca pen Zaidun maqah ya asammaqama ha, zaid sanin yang lebih sanin tu kita kena kita kena menetap pula kata Maqama tidak berdiri dengan sendirinya Supaya kata gerak diam Dia tidak boleh berdiri dengan sendiri Kerana sifat itu dia bahasa berdiri di yang lain Sebab tu kita kena gerti ta'rih za' dan sifat Haa, Ataupun ta'rih jirim dan arak nah, Ta'rih za' maqama binafsihi Ta'rih sifat maqama biwayrihi Barang yang berdiri ia di yang lain Tidak berdiri dengan sendiri Haa tu sifat dia pasal tu Kalau gitu Dijirim di diri kita ni ha, Diri kita ni jirim Ada suatu yang lain daripada diri tu di kita Gapoh tu panggil arak tu Panggil arak atau panggil sifat tu Haa tu Zaid Zaid saat ni tu mahkamah Tidak berdiri ia aibinafsihi tak berdiri dengan sendiri gerak boleh gerak sendiri tidak kena reti dijirim ah ha, tu kata sifat tak boleh berdiri dengan sendiri ha, putih segala warnalah segala warna tidak berdiri dengan sendiri tengok kita nak nak ke putih cari cap ha, cap tu jiring putih tu warna hak tu putih tu ada di cap ah ha, tu tak ada putih mata mata Uh, hijau semata-mata Tidak di apa-apa Haa tu kata Maqama ha, Aimaqama binapsihi Haa Kita nanti kata Sipak ni tidak berdiri dengan sendiri Haa Acutera kita kata Dia nak beli putih Dia nak beli hijau Haa Tengoknya hamak dia tu Waigedah lah ha, Tu dia Haa Putih dah jual putih Haa Ha, hijah ada jual hijah. Ha, ah dia kata hijah apa? Dia tanya. Nak hijah saja. Ah ya cakap dia gilol. Anyah. Nek kata mana ha, ha. kata. kata Sipa itu barang yang tidak berdiri dengan sendirinya. Tu makoma binabsihi. Tapi dia potong dalam dalam nazat itu bunyi makoma. Ah ha, bunyi itu. Ah ha, dua, yang ketiga Zait tu juga mantaqalah tapi dah syai dia mati mantaqal. Asalnya mantaqalah tidak berpindah tidak beralih ia. Kenauti kata sifat itu dia tidak teralih. Sebab ketika beralih tu dia panggil berdiri dengan sendiri. Ha ha ha. Misalnya, nah. ha supaya kita kata. Uh, supaya kita kata pedah. Nah nah. Pedah tu ia duduk berdiri di lado ha, Pedah tu yang ada di jirim lado ha, Lado tu jiring Pedah tu zaid ha, Kemudian pedah tu tidak tidak sendiri, Hanya ada di jirim lado Hanya Tidak berdiri dengan sendiri Hanya berdiri di lado Kemudian Lepas tu berpindah ke tak? Tak Itu mantak ha, Apa Bila kita kikir kera Lada saat ini Pedah Haa di lidah Haa adakah pedah lada beralih Mari ke lidah kita Haa tanya dia Haa Kalau beralih tu panggil Intiqal Haa Maknanya kalau beralih Ketika dia beralih daripada lada Nak mari kepada mulut kita Haa Rapa ini bawa diri sendiri Haa Saat ini Yaak dah kata sifat Tidak berdiri dengan sendiri Haa Kali begitu Pedah di, di di lidah kita ni pedah hak lada nun beralih mari kau kanan. No? Ha tu ulama setengah ulama jawab kata dak pedah di, di lidah bila kita kikik kerak lada tu pedah ker di lidah bukan pedah nun pindah mari sini. Allah menjadikan di lidah kita pedah yang upamo dengan sebab kikik hono. Ha tu dia. Kata setengah ulama bila dua jirim ia rapat Ha, maka tak ada apa berjakit dia panggil. Pedah duduk lada. Tapi dah kita kikik kerak lada tu. Ha, maka pedah tu berjakit maizim. Ha, tak panggil kata bawa diri sendiri. Kalau bawa diri sendiri ni sepanik. Ha, ni tebak jari dua. Pedah duduk sini. Daripada sini. Beralih pergi ke sini. Maka dari sini sama tak nak sapa sini dia panggil pun. Jika ni panggil berdiri dengan sendiri. Habis itu tak boleh beralih. Ah ha, sahabat Arab bila dia bila dia terpecak daripada jiri ya habis itu. Ah ha, bukan beralih dak. Kalau beralih dak, duk sini beralih gi sini. Ah ha, sini, dia panggil berdiri menupai ni. Bila gi sini sama tau nak sampai sini dia panggil berdiri sendiri. Nampak tetap boleh sifat berdiri sendiri. Ah nampak tetap manqal. Hati kata payah sikit, kena kena guna otak yang lah Tupu-tupu tak kita masuk. Hmm. Ah ha, Yang keempat, maka munah. Ha, ah itu alih i'tlaq. Biasanya kamu naya kemunu memang gitulah. Maka munah tidak menusuk ia. Ha. ha, ha, ha. Kalau menusuk orang panggil berhimpun ha, dua yang berlawanan di satu tempat. Ha, mana menusuk? Kita kata apa? Tamisa kata. Nah ha, gerak dengan diam. Ha, ketika bergerak tu dia ada mana? Ha, memang kata dia ada gap benda menusuk. Ha, kalau menusuk dia panggil di satu benda beri pun gerak dia diam. Ha, nah, ketika gerak tu diam hilang. Ha, ketika ketika diam hil, gerak tu hilang. Lah tu. Ha bukan kata menusuk dak. Ha, tu dia. Nah, begitulah warna Ha, warna, segala warna dia banyak bukan? Cuma kita lihat kasar-kasar, putih dengan hitam, ha, mudah kita ambil dua tu ya. Putih, ha, gulawai dia hitam. Kita katakan, ketika ada hitam, putih tu hilang. Ha, ketika ada apa namanya, hitam, putih hilang, begitu juga sebaliknya. Ketika ada putih, ha, hitam tu hilang. Bukan kata, ketika ada putih, hitam pun ada. Di satu tempat, ha, kalau ada satu tempat lain, tak apa, sebuah tapung lah. Ha. Ha hitam di sini, ha, putih di lain, tak ada masalah. Hmm tu dia. Menengok kita. Rambut seorang ni putih, hak sorang lain hitam. Ha, kadang-kadang rambut satu orang tu putih di hujung, hitam di humi. Ha tu. Oh tu tempat lah. Ain tak ada masalah. Ha tu dia. Ni satu tempat dia. Ah ha, hitam lagi putih tak boleh kau panggil berhimpun dua yang berlawanan. Kali gitu bila datang hitam putih hilang. Demikianlah warna misah lain selepas satu buah dah. Mula dia putih, hijau. Kemudian dekat nak masak dia marilah kuning-kuning. Ah ha, kuning-kuning. Ada ada yang nak masak jadi merah, ada ada masak jadi hitam macam buah keri ada sebagainya. Habis tu mula hijau, lepas hijau lepas ke mana habis. Nah ha, datanya kuning, hijau tu hilang. Ah ha, tuham jadikan merah kuning tu hilang. Ah ha, lepas tu menjadi hitam pula merah tu hilang. Bukan kata duk bersusung betindak tu panggil kamu lah tu. Tidak. Ha. ha, ha. Ayah nak dek. Zaidum <Susur> maqama mantaqal makamuna. Pak dah duk situ. Pertama kali kita kena isbahkan Suatu yang lebih dikatakan sifat Pada jirim tu Zaid ha, Zaid satu ha, Suatu yang lebih dikatakan sifat saat ni Tidak berdiri dengan sendiri tu Maqamah ha, Azait tu Suatu yang lebih tu Mantakala Tidak berpindah Tidak beralih Dari satu jirim Ke satu jirim yang lain Azait ha, tu juga Maka munah tidak menusuk ha, Tidak susuk ia ketika ada Lawan dia Putih Tidak kata dia susuk di jirin yang hitam Tak ha, Demekian lah ha, Pak dah di situ Pak Matalik dah di situ Tiga lagi Manfakat Ini ha, sahabat dengan apa ni Sahabat dengan jirin pula Manfakat Tidak bercerai tanggal ha, Tak bercerai ia ha, Mana Nauwirti no, kata uh, Balik ni Balik Balik Jirim tak boleh bercerai tangga daripadanya. Hmm. <coughs> ah, ha, balik Jirim tak boleh bercerai tangga daripada Zaid. Ah, ha, man fakka tidak bercerai ia ya Zaid, sebenarnya tak bercerai Jirim daripadanya ataupun tak bercerai ia Zaid daripada Jirim. Ah, ha, tak boleh bercerai sebab apa? Sebab Jirim ini ah, ha, sebab Jirim ni Nah, anje tak sunyi daripada arak. Nah, jirim tak sunyi daripada arak. Jirim yang sunyi daripada semua arak tu mustahil betengok. Satu jirim gerak dak, diam dak. Nah, mana Mano nah, do. tu dia. Sebut kata satu jirim tak sunyilah, emo gerak, emo diam. Ning satu jirim Gerak tak diam tak Bawa pada tak dah. tak tak Tak terima kak Jirim anda gerak tak diam tak ha, Kali itu balik Zaid Tak cerai daripada jirim hmm, Sebenarnya jirimlah Tak boleh cerah tangan daripada arak lah. Yang ke Yang ke Tiga ha, Nasbahak akhir ni Capur dengan orang dulu Ini yang ke anak La udma qadimi Ha, kena kita ikhtikak, kena kita isbab pula kata Baria qadim tak binasa, tak hilang La udma qadimin Tidak hilang oleh yang qadim ha, Tidak hilang oleh yang qadim ha, Ni kelihatan tadi Tiap-tiap barang Yang haruh atasnya oleh hilang Mustahil atasnya oleh qidah Mabahonya Barang yang qadim yang sedia mustahaiatnya boleh hilang. Ha, kalau itu barang qadim tak hilang. Itu makna la undu ma qadimi. La Kalau kita orang kata langit itu qadim. Kalau sebenar langit qadim tak binasalah. Ha orang kata langit itu qadim, matahari itu qadim. Kalau belah tu tak binasalah. Sebab yang qadim tak terima hilang. La undu ma qadimi. Ha, isyarat itu Ya ha, Qadim tak terima hilang Sebab tu Allah Ta'ala tu tak terima Benasanya Kerana Allah yang Qadim hakiki Tak terima benasanya Ada pun makhluk macam syurga Dengan kau sekalipun kekal Terima benasanya Kerana kekal arithi je Haa Nah syurga dengan kau sekalipun kekal Dia yang baru Dulunya tak ada Ah ha, dulunya tak ada Hmm Kemudian ada ha, Yang yang ada Kemudian pada tak ada Panggil yang baru ha, Tiap yang baru Mustahil atasnya Uleh sedia ha, Bilanya mustahil sedia Terima hilang Terima binasa Walaupun kekal Surga dengan aku Itu Kerana Allah Mengekalnya ha, Kalau gitu Yang Qadim hakiki Tak terima hilang Seperti Allah Azat Allah Segala sifat Allah Yang Qadim Tak terima binasa itu makna la undman qadim. Jadi kalau kita kata alam qadim tak timo kenapa selalu qra dengan qra ayat. Ah, betul ya. Haa, tu dia. La hana, ha huruf rumuh ni. La hawadisa lana. Ah, tidak ada yang baru. Hmm. Tidak ada hawadis Ah, apa dia? dengan dia dia han yahuraj. La hanah tu dia rumuk. Ah gini. La la la hanah ya rumuk daripada la awwala. nanti. Hawadis la awwala laha. Ah maksud gitu. Ah sebab tu dia kata waqul la hanah tu dia termuntahitun min qaulina hawadis la awwala nana. Apa dia pusinglah tu. Ya asalnya Hawadis la awalalana La awalalaha Ya asal itu Ini kata la Hana ha, Ini kata la Hana ha, Tidak ada yang baru ha, Tidak ada permulaan baginya ha, Di sisi kita ha, Benda baru ha, Ada permulaan Nak kita kata benda baru Tidak ada permulaan tu, Itu kita kena nafih Ha, tidak ada benda baru yang tidak ada mula tak ada Hawadis la awalalahah tak ada Sebut kata hawadis laha awaluh Baik ya sikit eh Haa tu dia ha, Kita mari tengok dia hurai di dalam syarah tu Faqauluhu maka katanya Boleh letak di ba'dihin Dia boleh kata nazim Tuh ya Pakau Luhu maka bermula katanya kata Bagdihim Ataupun pakau qaulun nazim kata Zaidun dalam mata sahni dalam sih sahni itu itu apa tu perkataan itu tu ia lah radul kau Luhu falsafat ia lah natala perkataan itu tu radun Manaradun dia panggil masdar pakai makna isfa'i. Perkataan Zaidun itu ialah yang menolakkan akan perkataan al-falasifati, orang ahli falsafah, orang ahli kaji, orang ahli akal. Ah macam puak wiktihasat tu. Haa, anak wiktihasat dipanggil masal ahli falsafah tu. Nah orang tu dia orang ahli kaji. Ah orang ahli fikih. Ha, tapi terkadar fikir dia sekadar dunia Tak membawa kepada kenal Allah Tak ha, Tengok tu ha, Kalau gitu orang palsafah dia kata kan ha, Qaulil palsafah Dia kata gini Lanusallimu Ini makul qaw Bagi bagi palsafah Apa kata orang palsafah Dia kata Lanusallimu Kami tak taslim kami tak boleh terima, dia kata. Ah, kami tak jom akan subuh tazah idin alal ajrami, ah dia kata. Kami tak jom, kami tak boleh terima, kata. Ah, sabit, ah belaku suatu yang lebih di atas jirim. Kami tak boleh terima, dia kata. Ah, ni ada waktu belah ni ni Puak-puak ulama Islam kita ni Dah berhujah dengan mereka itu ha, Lalu tu dia buat okay, Dah taruh ke kita ke kamu dia ha, Jadi orang falsafah kata Kami tak terima Kata sabit yang lebih Di atas segala jirin itu Hatta yasih halistid lalubihi Sehingga ini yang nak apa dia tu Itu nak gayah bagi kata Kami tak taslimkan sabit za'id Sehingga sah boleh buat dali, berdali dengannya dengan za'id. Boleh buat berdali dengan za'id tu. Berdali ala hudusil ajram atas kata baharu jirim. Kami tak jauh dia ada. Jadi dia kata kepada puak ulama Islam. Dia kata kepada puak ulama Islam. Mu kata. Ha dia kata. Kamu kata di jirim tu ada yang lebih di atas jirim. Ha, dengan haktulah jadi dali kata jirim tu baru Mu kata begitu Kami tak jom tu Kami tak boleh terima balas tu Dia kata ha, Lalu tu nak rak tak Tak ha, Sabih Sebab tu iya lebih Dali pertengok Gerak diam haktulah kau dengan jirim Kalau kita misal atas jirim batu ha, Kita sah tak kata Batu ialah gerak Gerak ialah batu Sah tak tak sah. Ha ah, tu dia. Tak sah kita kata tu menunjuk kata gerak batu tu lain daripada batu. Ha ah, tu demikianlah batu yang hitam, ah, batu yang hitam tengok disifatkan dengan yang, batu yang hitam. Adakah hitam dengan batu tu yang ah, itulah? Ha ah, suatu yang satu bukan. Ha ah, batu yang hitam batu yang bergerak ha tu menunjukkan batu tu lain daripada gerak batu tu lain daripada warna ha tu tu orang panggil zaid ha, dia kata kami tak boleh terima ha buat apa sebabnya dia tak terima kerana dia hukum kata jirim tu qidam dia hukum kata jirim kodim kita kata jirim baru Dali kata jirim baru ialah ada sesuatu baru di jirim. Gak Seperti gerak diam, warna-warna. Itulah dalai kata jirim tu baru. Karena ada di jirim sesuatu yang lebih di atas jirim. Ia kata kami tak tahu seling. Haa, lalat tu nak tolak tu. Ya tengok, fikir-fikir, bunyi bijak-bijak. Ha, tapi bijak, tangan tu bukan bijak. Bukan bijak hak-hak kita. Sungguh tu kata bijak ni hak tu. Haa. Ha, dia Tuhan tak bukalah sedadakwa bijaklah. bijak lah. ha, subhanaka la ilmalana. Puak malaikat mengaku maha suci engkau hai hey, Tuhan kami tidak ada pengetahuan bagi kami. Ada ngatuh puak malaikat mengaku la ilmalana tidak ada pengetahuan bagi kami, ya dak. Illa katawlih kami dok tahu sikit sebanyak illama allamtanah. Malahnya hanya barang yang telah Engkau beritahu ke kami itu yang kami dapat tahu. Ah ha, tu dia. Ah ha, baktu kita jangan ingat bila kita boleh ilmu jadak kata aku boleh. Ha, aku pandai Jangan sama sekali. Itu punah kita sendiri itu. Ah tu, ha, tu dah jadi tak kebud. Ah ha, mengaji kita diwajibkan atas kita mengaji belajar. Bila kita mengaji boleh dah, jangan takabur. Jangan wujud. Kerana itu hak Tuhan. Ha, supaya kita usaha, berusaha, bekerja. Cari rezeki. Ha, Kami Allah Ta'ala beri rezeki ke kita banyak. Jangan kita sombong. Ha, kerana semua itu Allah Ta'ala yang memberi. Dia nak jaga semua. Itu habis hati. Dia nak jaga semua. Ini kadang-kadang kita rusak dengan itu. Ha, Iblis jadi punah ke itu. Lepas Haa, kesombongan boleh tu Boleh punah tu Alin tidak nafi Alin sungguh Tahu tapi Usa Baik Itu malaikat tengok Tawa botnya dia ha, nah? Dia kata Maha suci Engkau, Hei Tuhan Tidak ada pengetahuan Bagi kami malaikat, Barang yang Engkau telah beritahukan Kami saja. Haa, la ilma lana Illa ma Allamtana Ha, lepas tu Innaka antal alimul hakim bahawa engkau Engkau lah tengok tauqib Berapa bahasa tauqib Innaka Anta Haa selit dengan domen pula tu Haa tauqib ke Sesungguhnya engkau Engkau lah al-alim ya, Innaka antal alim Engkau amat ketahui Lagi hakim Engkau amat pandai Amat bijak Hikmah Tu apa dia? Letak suatu kenal pada tempat Tu bijak Ha, siapa bijak? Allah. Ah, ha, tu dia. Kalau kita nak sana kepada makhluk bijak pun jangan lupakan kian sabak. itu sudah. Jangan lupa sabak. Oh, dia tu bijak ni sabak, tu hawi kebijakan ke dia. Ha, jangan lupa situ. Bawa kita tak jadi apa dia tak rusak Ada ha, mukia lah. Ha, tarik mai sini. Jadi orang ahli falsafah ni, orang ahli akal adi dikenali juga dengan hukama. Ha oh, tapi nah. nah betul ini silap besar dia. Menggigi kata alam qadim. yang menyebabkan engkar adanya Tuhan yang menjadi ataupun membawa pada ada sesuatu alam yang bukan makhluk Allah. Ha tu tepat punah pegangan jadi kufur tu kisah tu. Ha dia. Kita pegailah mana? Semua alam makhluk bagi Allah. Ha kita pegai. Ha tu terpaksa kena kata alam tu baru. Ha dah semua alam tu makhluk bagi Allah, kejadian Allah. Allah yang menjadi segala-galanya. semua tu makhluk bagi dia. Bermana baru? Kalau kataku kalau kata, kata kodik bermaknanya bukan makhluk Allah. Ha tu tepat bunuh sebab. Ha maka di antara mana dali Ah, di mana dalil atas semua alam tu ialah baru dalilnya kita kena isbah kata di jil. alam tu emoh jirim emoh arah ha, Arak tu zaid hmm, terkna isbah situ. Wadali <tnat -nya> loh, <tnat -nya> <tnat -nya> ha, awak mai dalil. Wadali loh subuh tizaidi dan bermula dalil yang menunjuk atas sabi zaid suatu lebih. Al-lazhi huwa aradu Aa ha, yang menunjuk atas sabit suatu lebih yang ialah arak. Za'i tu yang ialah arak. Dalilnya ialah ha, khabar wa dalilu tu muktada. Khabarnya al-musyahadatu. Aa ha, dalilnya ialah musyahadah. Aa ha, dapat dengan musyahadah. Hmm terkadanya musyahadah musyahadah apa? Aa ha, terkadanya musyahadah dengan mata kepala seperti warna contoh sudah dengan mata kepala betul-betul. Batu yang hitam. Ha. Bomi yang hitam. Ha hitam dia. Kita boleh tengok betul-betul. Ha, bumi yang hitam. Ha hitam dah. Ha, tu -tu dia. Ha betul dia tu. Kita nampak betul dengan mata kepala. Putih. Ha nah. Bomi yang putih, Bomi yang merah. Ha tengok tu. Tanah hitam, tanah merah. Ha nah, tanah yang kuning, macam-macam warna gitu. Kata segala warna tu Arak Padahal kata subuh Araknya ialah musyihadah Tak ada waksa fikir tak sekali Bahasa tengok tu Nah Itu dia nah, Kadang kita dapat dengan bahasa dengar Seperti suara-suara Nah Suara-suara nah, uh, Terkadang kita dapat dengan jalan sentuh Ataupun jabat Ha, kita jamuh panas oh, sejuk batu ni kita jamuh oh panah batu ni ha sejuk dan panah tu pun dia panggil Arab ha dia sabit juga Itu hmm, dia ah ha, demikianlah tarik jelah wa qawluhu dan katanya klik hummik kata Ba'dhim atau Nazin tu tadi maqama maqama Bacalah mana tu bi hazfi alifima dengan buangkan alif ma zaidum ma yasmim alif ma marhana pi tu ke alif tingat maqama ha jadi pandak bakpo tu dibuek alif lil wazni ha kerana wazalah nak bertimbal dengan wazal laguan syair zaidum maqam Mustab Ilun, ah, ha, betimeng awak, pasian eh baharaja, Zaidumakoh, ha, Mustaf ilun, Ma Mantakal Mustaf ilun, ah, ha, karena tu, tu. karena tu boleh dibuat, kalau kata Zaidumakoh, mah, ha, jadi tak boleh nak tu lagu se, tak betimeng dengan wajah dia lah, hmm, tu saja. Kauluhu ha, maqamah itu Dia kata apa? Suatu yang lebih Yang ni arak tadi tu Tidak berdiri ia dengan sendiri A'i maqamah binapsihi Arak tu tidak boleh berdiri dengan sendiri Hak yang berdiri dengan sendiri tu Kena kejirim ha, Arak tu tidak berdiri dengan sendiri Hanya berdiri di yang lain Mana ada di yang lain ha, Ataupun menupai reti di yang lain Ha qawluhuttu tu Radun supaya tadilah raddul liqaulihim ialah nak menolakkan kata mereka itu falsafah juga. Ndak belawa dengan itu lah orang ni harapan orang, orang, orang yang merusak ugamo. Orang falsafah anak ha, menolakkan kata mereka itu falsafah ya kata ana la nusallimu adamal aradi ujar kata Kami tidak taslim. Ha, kami tidak terima kami tak boleh terima dia kata akan adamal aradhi hmm akan tidak arap ha, kami tak boleh terima akan ha janna tu jadi belit cakap dia tu hak naknya balanninglah ya. betul dia kata Hak tadi dia tidak terima Kata Sabit Zaid Al-Ajram Lepas tu uh, Di sininya Barangkali ada jatuh lagi Barangkali la Lanusallimu Kita tengok depan past Supaya kita nak payah imbarat di sini uh, Kami tidak boleh Terselimkan Akan Adamal Aradhi Kerana uh, Kali itu barangkali Tidak adamal adam aqiyamil aradhi binafsih begalian nak situ kami tidak boleh terima akirat berdiri arah ha jatuh perkata qiyam la nusallimu adamal aradhi ah kami tidak terima kata tidak berdiri arah ha begali la nusallimu adamal aradhi sebab apa li jawazi annahu kerana boleh jadi haruf mana boleh jadi kerana boleh jadi annahu bawasanya arq itu Yakumu bi ah ha, kerana boleh jadi arak tu berdiri ia dengan sendiri kata tak berdiri arak tu kami tak terima abang kali jatuh perkataan qiyam la'alla sawab la nusallimu adam qiyamil ardh kami tidak boleh terima kata tak berdiri arak yakni bi bapa kerana li jawazi annahu kerana boleh jadi bahwasanya ara itu yaqumu bi boleh jadi berdiri dengan sendiri boleh jadi ada sendiri yakni tidak bajak pada ada di yang lain dia kata haa idza lam yattasif bihil jirmu ha, mana tu berdiri dengan sendiri kerana boleh jadi kerana boleh jadi berdiri dengan sendiri ketika tak bersifat dengannya oleh jirim. Ah, ha, pakai izal zarfiah. Ah, ha, ketika mana Arab berdiri dengan sendiri? Izalam yattasif ketika pada ketika tak bersifat dengannya dengan Arab tu boleh al-jirm. Ah, ha, dia kata. Ha, mana supaya kita kata putih? Ah, ha, batu ni bersifat dengan hitam. Ha, putih itu... Ha putih tu berdiri dengan sendiri dia tu. Dia nanti, ha oh, tu dia. Ataupun gerak ketika jirim tu bergerak. Diam tu, diam tu berdiri dengan sendiri. Ha bila bila gerak hilang diam mari selalu. Ha ya kata. Sebab cerita kami tak terima demo kata arak tak berdiri dengan sendiri ni kami tak boleh terima. Apa Kerana boleh jadi arak tu berdiri dengan sendiri ketika tak sifat dengannya oleh jirim. Ha. Ha, ni kak kena tajakah tunggulah Habis nah. tu orang nak berhujah Nak berdebat ni kena pintar benar Habis ni lah orang jadi rasul Dia kena fatwanah ni kena cerdik Kerana menghadapi dengan orang falsafah ni Bukan main ni ha, Kalau orang tak ada Tak ada falsafah kata kak Tak ada akah yang fatwanah yang cerdik Yang zakat yang cergah Tak ada Tak ada Ha, bila orang mari bawah tu nak sain masuk oi nak sekak nak apa tu ha kita tak ada kecergasan sudahlah ha abek ni satu ilmu kadang kala orang belajar benda satu cara munadzarah dia panggil cara nak berdebat cara nak menghadapi orang ahli akal ni tu nak hadaplah kalau begini nak percaya begitu kalau tanya begini nak ada tak terah tak terah ha tu dia tapi orang mukmin yang sebenar iman yang bersih ilmu tak nanti tak nanti nak tidak belajar teralas sedak dia binat tu hanya tunjuk sendiri sebab innallaha la yahdil qaumal fasik orang fasik tu hanya tak tunjuk tu hanya tak hidayah sebab tu kita nak jaga ilmu, ilmu bersih ilmu berkat ilmu bermanfaat mari buah mana pun dia pergi boleh sebab tuhai buka, tu ha buka tegah tu uh, mak kita nak tahu mana dia mau nak tanya gapo kita tak tahu Ha, Kadang-kadang kita duduk wayak betul-betul dia mahu melihatnya perub ha, Kita nak buat lagu, nak jawab ke mana Kadang-kadang dia mahu niat jahat, main nak penjatuh kita, apa ada Kadang-kadang nak tanya orang malu muka, apa ada Macam-macam ha, juga pasal niat jahat ha, Tapi tu saya jago Habis tu nak kita bersih ilmu Kalau kita nak tengok, bahasa kita boleh nak tanpa atas, gerang-gerang, abang yang tanya ah, Nak di turun, kulit dengan tak berselipar lah Apa berat lagu tu Habis tu ada besar Belajar sarah saudara-saudara-saudara Apa yang tanya daripada tu Terus kerak tarikh lah Sebab tu kita berasa bertengok sangat Habis tak leh. Kita nak ajar orang yang nak gapa Bersih ilmu kita dulu tu dia Manusia ni ada bijak panas poto Kita pergi buat bertengoknya tanya Apa kita lah Nak main doa bertengok 4 kita Aku nak tanya oleh 2 utih Haa Gua gagak dong tu ya Gua nak teranah orang tengok dia ni setara mana Gua gagak dong Haa Sedak sangat sarah nah, ha. Bayi sedak sangat no. Aku nak tanya-tanya ha, Nanti ha. ni Sebab tu lah kita mengaji bahasa kita Boleh tu Aku tak napa, Bukan pesta cengok Duk menak Duk bucu gitu Aku kata, tak tahu Aku tak ada ilmu Haa Ni tak Ni jihad Duk tegangan eh. Di baju Nanti tu ke Akos belah Duk tegangan eh. Atas belakai Paju bola Apa Kita boleh ilmu Duk handai gitu Bahagian tak ada lahano ni ha, tu dia Dan dia aku sebelah Haa tu sempat berat ha. Ha, ha, ha, ha, ha. Nah, Haa Haa Haa Haa kita Tak ada jihad berapa dia Boleh tak boleh Kalau tak tahu Haa Sebab tu lah ha, Masalahnya Haa tu penting kita nak pada ilmu yang berkat, Ilmu yang nafiq Haa Haa tu kita nak jaga ugama Baik Tengok arah palsapah dia kata Kami tak terima Dia kata Tak berdiri Arak Dia kata Sebab kana boleh jadi arak berdiri dengan sendiri. Ha oh, jadi arak boleh ada sendiri dia kata. Bila ketika tak bersipat dengan dia oleh jiring, seperti jiring ketika dia bersipat dengan diam. Gerak tu, gerak tak ada cara dia. <tuh> dia kata, Tak ada cara dia seolah-olah nanti. Hmm tu dia. Ha Ya akan leoren, kan? kadang-kadang dia buat untuk nak mengkhianati. Apa nak jawab lawan? Oh, kita jawab kata Tak boleh Arak mesti berdiri di yang lain Sebab tu ulama' berita arif kata Arak itu Ma tahayyaza bi ghairihi Haa Arak itu Barang yang menupannya di yang lain Yang bertempat ia di yang lain Tu dia Mana dalih? <tuh> Wadalilu anahu la yakumu binapsihi dan bermula dalil yang menunjuk atas bahwasanya arak tak berdiri ia dengan sendirinya arak itu ialah Khabar <tell> annahu la yuqalu annahu la yuqalu sifatun barangkali titik jatuh Haa, bahwasanya tidak dierti akan sesuatu sifat min ghairi mausufin daripada tiada mausuf Ah, ha, tu dia Tak dierti ke suatu sifat Daripada tiada mahusus Pasal ni Kita tak boleh nak reti kata bergerak Kalau tidak ada yang ha, ha, ha, ha, ha. Kita pakai rekah gitu Tak reti nak kecek kata gerak Kalau tidak ada yang ha, Yang tu panggil mahusus lah. ha, Yang tu lah bahasa setengah kapur Dia mengatakan Ya tu Ya mu ya kuka. Oh dia kata ya mu yang tu bahasa surat ha? tapi lorak setengah kepala tu ya ni ya siapa ni hak ni ya ku hak ni ya mu yang ini yang aku itu yang kamu ah ha, buang jadi tinggal ya ku ya mu ya ni anak itu ke apa setengah dengan budak kecik ya ku ya ah ya tu yang ni yang itu yang ini Ah ha, yang aku yang mu. Ha tu dia yang. Kemudian kalau gitu nak kata gerak semata-mata bergerak tak boleh tidak ada yang. Ha. Tengok bergerak. Apa bergerak? Pokok kayu. Ha tu yang dah. Ha, tu yang dah. Pokoklah yang bergerak. Daun yang bergerak. Ha. Ha tu mau suf. Nah itu. Ha. Ik pahamlah tu. Aneh ha, tak mana kata lah ha, yang okalu sibatan sibatan. Tidak diriakkan sesuatu sifat min gairi mau daripada tiada mau sup. Ha, mau tu kena ke bukak zak saya ngak tu. Nah ha, mau sup tu ha, kena kepada apa tu Mau siapa bihi sudah. Panggil mau umum terkadar zak terkadar sifat ha, Mau sup tu. <coughs> amanah ha, tempat kata sifat mausuf. Supaya kita kata kudrah disifatkan dia dengan ada. Ha. ha. Nah, nah kudrah disifatkan dengan esa. Esa tu sifat. Ha, kudrah tu panggil mausuf. Ha. Habis dia kata mausuf dia umum pada pada zat pada, pada jirim lagi. Nah, la yuqalu sifatun min ghairi mausufin. tidak digertikan sesuatu sifat daripada ketiadaan mausuf. Kalau itu bala yuqalu harakatun maka tidak dierti akan gerak min ghairi mutaharrikinha daripada ketiada yang bergerak. Ha, tak sah kita nak kata gerak dengan tidak tidak sabit yang bergerak. Ha, sebut kata gerak mesti bersabit dengan yang. Ah ha, nak betengok dok bergerak. Gapo bergerak katanya? Daun kayu. Ah ha, daun kayu tu yang bergerak mutaharrik Ah, gapo dok bergerak ni? Ha, itu yang bergerak, yang muthariq. Ha tu maksud dia pang. Masalan itu misal gerak. Ha, kalau diam pun tu juga. Maksudnya masalah lain masalan kita kata lagi. Wala ha, yuqalu sukunum min ghairi saqini. Ah tak digertikan diam daripada ketiadaan yang diam. Demikianlah tak digertikan putih dengan tidak ada yang putih. Aha. Ha. Hai malaklah. Ha, Pas mana nak boleh katakan Arak bawa diri sendiri Sebab ha, tu misal saat ni nak pergi beli putih Saja dengan tidak beli cap Mana boleh ha, Nak beli cap yang putih ha, Putih tu dia panggil arak cap Itulah jiri tu dia panggil abiat Tarik gila ha, Tarik gila ha, Nak kata hijau saja Tak boleh malekah ada yang hijau Itu hmm, dia Habis uh, Baru berapa tu? Baru dua uh, Tinggal lagi uh, Berapa lagi? Lima lagi uh, Setakat tu dulu وَقَوْلُهُ مَنْ تَقَلْ بِسُكُونِ اللَّمْ لِلْوَزْنِ رَدُّلْقَوْلِهِمْ